Але залишити дружину у такий страшний для неї час не міг. А Віта про це знала? Хіба вам вона не розповіла? От і спіймалася найкраща подруга. Признавайся тепер, що поняття зеленого про всю цю історію не маєш. А раптом Валеріан Альбертович нічого більше не розповість. Ні, Вікторія має право знати все, усю правду. Вікторія сказала, що ви раптово охололи до неї, стали зовсім іншим. Став, став. А вона гадала, що я її розлюбив. А що ж ще спадає нагадку за коханій дівчині? Ну, Софія, не міг же я розповідати їй про своє сімейне життя. Це, врешті, непристойно. А чому ви, чоловіки, гадаєте, що закохана жінка неспроможна зрозуміти ваших сімейних проблем? Якби вам вистачило сил і розуму? І розуму пояснити Вікторії все так... Як ви щойно пояснили мені, можливо, і ваше, і її життя склалося б зовсім інакше. Можливо. Вікторія стала тоді якоюсь холодною, стриманою. Коли це було? Десь у березні-квітні. Ви, професоре, до дев'яти вічити вмієте? Геть забула про пристойність Софія. Двійка вам за кушерство. Березень, квітень, листопад, Альбертик. Але ж це неймовірно. Це нереально. Так не буває. Ця дитина, цей хлопчик, мій син? Софія знову кусилася за язик. Зрештою, цю нескладну арифметичну дію доктор медичних наук Аршавський виконав би вже якось і без неї, не сьогодні, то згодом. І Альберт не Іван. Не називають таким іменем сина без належних на те причин. Ну, Вітко, начувайся. І втрапила ж Софія, немов півень в окріп. Як тепер виплутатись? Може і ваш професор, а може й ні. Це ви увіти, питайте. Софією раптом опанувала людь. Вона уявила собі вітку, свою родливу, ніжну і страшенно вразливу подругу Вікторію в цій ситуації. Професор закохується в студентку. Роман у розпалі і враз у нього з'являються якісь незрозумілі проблеми з дружиною. Ну, хто міг подумати, що йдеться про рак, операцію, смерть? Віта у свої двадцять міркувала либонь інакше, ревнощі, або розлюбив. А він, розумний, мудрий чоловік, замість пояснити по-людськи, почав переживаннями душу труїти. Охолола, бачиш? Не охолола, а завагітняла. Чекала особливого тепла, уваги, ніжності, а він, розриваючись між двома жінками, не зрозумів. От Вітуська і подумала. Все. Сім'ю він не залишить і приземлилася на запасний аеродром. В обійми вірного Василя. Що чекав і дочекався. Якщо все і справді так, тоді зрозуміло, чому Альбертик усім сів на голову. Василь же знає, що він йому не батько. От і не підіймається рука ляснути зайвий раз по дубці професорського нащадка. А треба. Ой, як треба. А що ж було далі, Валеріане Альбертовичу? Розтривожений, розгублений професор чомусь ухопив оту вишневу хусточку –